Hatodik fejezet Az idegen reggelre meghalt. Summori még két napig élt. Nem szenvedett, Isten Uram, mondta az előttem álló Gamatu. Erről gondoskodtunk. Csendesen elaludt. Az úrnő? Meg kellett kérdeznem. Tegnap este még kapott hábamú italából, de már csak keveset. Most jól van, és hála érte az Isteneknek, nyugodt. Egy pillanatra elhallgatott. Beszélni akar veled. Két napi töprengés után már tudtam, hogy ez az utolsó találkozás elkerülhetetlen. De mi lesz, ha újra örjöngeni kezd? Ugyanakkor kettesben akartam vele maradni. Oda megyek hozzá. Gamatu bólintott. Mi is ezt akartuk ajánlani, Isteni uram. Ha kívánod, már is oda kísérlek. Nem volt értelme halogatni. Bár rettegtem a gondolattól, hogy újra látnom kell. Menjünk, Gamatu. A nap második kettős órájának a vége felé jártunk. Földi idő szerint tehát valamivel reggel tíz előtt. A hőség csak később támad a városra. Szótlanul lépkedtünk a palota két szárnyát az udvar felől összekötő folyosón. Azután beértünk a gyógyítás házába. Gámátú mutatta, hogy merre menjek. Majd megállt az egyik ajtó előtt. Úgy gondoltuk, hogy a közeledben maradunk, Isten Uram. Egyetlen szabadra itt leszünk. Kinyitotta az ajtót. Beléptem. Az ajtó halkan becsukódott mögöttem. itt az ágy szélén ült. Friss, fehér gyapjú köntösben. A haja kifésültem borult a vállára. Az égszereit még nem vette fel. Rezzenéstelen arca nem árulta el, hogy mit érez. Közömbös volt és fásult. Csak a szemével követte, hogyan húzom magam alá az egyetlen széket. Azután a padlóra merett, maga elé. Hallgattunk. A fejem olyan üresnek éreztem, mint az olajos korsót, amelyből az utolsó csöppet is kicsorgatták már. Fogalmam sem volt, mit mondjak. Csak néztem, de nem akartam látni, megtalálni benne a régi enitet. Mert változatlanul gyönyörű volt. Az arcát nem torzította el a szenvedés. Meg kell szólalnom, mielőtt még bekövetkezik az a rettenetes pillanat, hogy zokogva térdre hullok előtte, megvetve magam. És persze értelmetlenül. Beszélni akartál velem, Enit. Nem nézett rám. Igen, a hangja idegen volt, Tompa. Elmegyek innen, gyilkosok vagytok. Nem tudok úgy élni, hogy csopatgyilkost lássak magam körül. Egyszerre éreztem meg könnyebbülést és kétségbeesést. mondta helyettem, amit nekem kellett volna. De fájt, hogy gyilkosnak tart. Nem emlékezhet rám úgy, mint gyilkosra. Persze, mit számít neked, Gregor, hogy hogyan emlékezik rád? Nem vagyunk gyilkosok. Sumori nem kapott tőlem parancsot. A saját őrült feje szerint cselekedett. Amikor kiment a szobából, nem tudtam hová. Elhallgattam, mert rájöttem, milyen értelmetlen bármiféle magyarázkodás. Gyilkosok vagytok. Ismételte, mintha nem is hallotta volna, mit mondtam. Elmegyek. Megpróbáltam összeszedni magam, hogy a lehető legérthetőbben mondjam el neki mindazt, amit láskilitól hallottam, arról a kis palotáról bitámiban. Egyszer sem kérdezett közbe, és tekintetét sem emelte fel. Már kezdtem attól félni, hogy nem fogta fel a szavaimat, mert amikor befejeztem, tovább hallgatott. Amikor mégis megszólalt, ugyanolyan tompám, hangsúlyok nélkül beszélt, mint addig. Jól van. Készítsétek fel azt a hajót, amilyen hamar csak tudjátok. Addig ebben a szobában maradok. Senkit sem viszek magammal. Nem akarok senkit látni azok közül, akiket eddig láttam. Téged sem. Nem volt értelme, hogy vitatkozzak. Hallgattam. Azután... Találkozásunk során először rám villantotta a szemét. A zöld sugárban gyűlölet izzott. Fiú lesz. Az apja nevét fogja viselni. Születése pillanatától arra fogom nevelni, hogy visszajöjjen ide, megölni téged. És csak azért imádkozom, hogy ne hajj meg hamarabb, hogy megtehesse. Felálltam. Az ajtó felé indultam. Elképzelhetetlen volt, hogy bármit is mondjak. Amíg be nem húztam magam mögött az ajtót, a hátamban éreztem a gyűlölet sugarát. A folyosón néhány lépéssel arrébb várt gámatú. Dimmói domítása gondoltam, mert az arcáról nem tudtam leolvasni sem csodálkozást, sem kíváncsiságot, amiért csak olyan rövid ideig voltam a szobában. Én tettem, hogy kövessen, és elindultam az összekötő folyosó felé. Csak akkor álltam meg, és vártam be, amikor már biztosra vehettem, hogy Enit nem hallhatja, mit beszélünk. Az úrnő itt kíván maradni. Nem akar visszamenni a palotába. Az ő helyében én sem tenném, válaszolta gámatú. Csodálkozva kaptam fel a fejem. Boldog voltam, hogy ilyen nagyszerű embereket neveltem. Tehát mégsem éltem hiába. Ugyanakkor szégyenkeztem, amiért kevesebbet feltételeztem önálló gondolkozásukról, mint amilyen szintre fejlődött. Vagy legyek hiú, amilyen szintre fejlesztettem. A szelíd, a jóságos gámátunak, akinek a neve azt jelenti, a földanyának kedves, vajon milyen vélemények, erkölcsi mértékek rejtőznek a lelkemélyén. Mindegy, az eredmény a fontos. Gamatú a tanács tagja. Joga van tudni arról, ami történni fog. Amíg itt van, teljesítsétek minden kívánságát. Ha kér habamú italából, vagy ha úgy látod, hogy szüksége van rá, a te döntésedre bízom, hogy mennyit, milyen hígításban adsz neki. Ehhez jobban értesz, mint én. Gamatú bólintott. Azután elhajózik Bitámiba. Ott fog élni, folytattam. Ha a részletek érdekelnek, kérdezd meg Láskilitól. Van valami kérésed, kérdésed még, Gamatu? Barna szeme részvétel és szeretettel tapadt az arcomra. Nincs, Isten Uram! Csak arra kérlek, kérünk mindannyian, hogy te maradj meg nekünk. Nélkület széthullik mindaz, amit a miavunkra javunkra teremtettél. Szándéka ellenére nagyon kétes, sőt, kétségbejtő bók volt, amit mondott. De nem akartam megbántani. Ha úgy véljük, hogy szükséged van valamelyik gyógyszerünkre, kérlek ne ellenkezz. A magunkénál is jobban féltjük az életed. Mert szeretünk téged. Köszönöm, Gamatu. Így lesz. Csak akkor szól, ha az úrnő esetleg újra hivat engem. Én nem akarom többé. Kerestem a szót. Fölkeresni. És most menj békével a dolgaid után. Gondolom van elég. Meghajolt. Én pedig végig ballaktam a folyosón, azután elkezdtem a lépcsőket róni, föl egészen a palota lapos tetejéig. Közben szóltam az egyik testőrnek, hogy kerítsék elő Láskilit és küldjék utánam. Avana alapító őse, a Szent váspának király és utódai bizonyára nem gondoltak arra, amikor ezt a palotát építették, hogy egy másik bolygóról idekerült idegennek jelent majd örömöt és megbékélést. A palota tető nyíló nyíró látvány. A éjszak felé néztem, a várost védelmező sziklafalon túl, ott ragyogott a tenger. Örökké változó színeivel, és az örökké valóság nyugalmával. Jobbra, keletre, a kiszárított töböl, több mint három évtizede az, Alján a sópárlók agyakból épített, térdmagasságú gátakkal határolt mozaikjával, és a túlsó végén a viking indító amely még mindig az új öböl nevet viseli. kezem felől a robbantással megnyitott másik öböl, amelynek, bár él és Abana összes hajójának bölcsője, halott öböl a neve, mert valamikor régen, a viking érkezése előtt egy sziklaomlás elzárta a bejáratát. A palota éppen annak a dombhátnak a tetején állt, amely a két öblöt elválasztja, és amelyet a jobboldali nagy teret leszámítva, lapos tetejű házak, aprók kertek, zegzugos utcácskák, tarka szövevénye borít, a kőből rakott kikötőpartokig emberek nyüzsögnek, sietnek elintézni dolgaikat, mert ma is gyilkos forróság lesz később. Ugyanolyan volt ez a délelőtt, mint amikor a viking felszállt az indító bástyáról. A felhőtlenég opál tömként szikrázik. csak az ezüstös olajfák dacolnak Nánúr a gonosz hatalmával. A pálmák Hiába öntözik őket, már kókadtak és porosak. Csak az a remény élteti őket, hogy harmincegy néhány nap múlva gurru, a jóságos tengeristen előzi a forróságot, jó szelet és enyhítő esőt hoz. A hajóépítő udvaráról a szurkosüstök alatt gyújtott füstje egyenes szalakként emelkedik a magasba, mielőtt szerte foszlana. Mert egy árva szellőselebben. A sópárlók teknői körül emberek sűrögnek. Igen, a gonosz évszak egyedül nekik kedvez. Hamarabb párolog a csatornán gondosan adagolt tengervíz. Híznak a sótömbök. Igen, emlékszem. Ez volt az első fontos döntésem. A sópárlás. Igaz, Nomda tanácsolta. Ezzel indult meg a város gazdagodása. Avana. Szeretett városom ahol életem nagyobbik felét leértem, És mennyi mindent éltünk meg együtt? Igaz a vangamatunak. Élnem kell. Megmaradni érettük, a tengerfiaiért, akik büszkén nevezik így magukat. Bár ereikben jócskán csordogál a parti nép véréből is, akiket az alapító honfoglaló Szent Váspáná és Maroknyi csapata itt talált és leigázott. Ezekben a percekben éreztem, hogy most először, és talán utoljára velem van az öreg, bölcs lubáltó, a mestere. és az ő szemével nézem a várost, amely ugyanolyan élőlény akár az ember. Ám az embertől abban különbözik, hogy részei, sejtjei, a benne lakók, halandók, még maga a város, halhatatlan. Ha csak erőszakkal el nem pusztítják. A történetírásmestere pedig követi a sorsát. Elválasztja belőle a lényegest a lényegtelentől, és az előbbit az agyagtáblákra karcolja. Igen. Most már értelek, Lobáltó. De sajnos már nem mondhatom el neked, és azt sem tudom biztosan, hogy tudlak-e követni. Megfordultam. Hátammal a párkánynak dőlvedérre néztem. A horizontot a bárkán vonulatai zárják, a fejükön fehér csupasz sziklasapkával. Nem tudom, hogy itt leperget évtizedeim hány reggelén jöttem fel ide, hogy bennük gyönyörködjem, hogy fenséges látványukból gyűjtsek erőt a napi tennivalókhoz. És azt sem tudom, nem vagyok pszichológus, hogy egy hegység áhíthatos szemlélése, már az áhítatot is képtelen vagyok megmagyarázni, Miért ad bizakodást és megnyugvást? Mint geológus, már régen rájöttem, hogy semmilyen használható ércet nem találhatok benne. Egyedüli, igaz nélkülözhetetlen értéke, hatalmas, gazdag erdősége. Talán az a titkuk a hegységeknek, hogy az örökké valóságot jelentik számunkra. Pedig éppen azért, mert ez a tanult mesterségem... Pontosan tudom, hogy ugyanúgy születnek és pusztulnak, mint mi. A lépték különbözőségéből ered az áhidat. Mert a mi 60-80 évünkkel szemben az ő életük százmilliókkal mérhető. Lehet, hogy ez a magyar házat. Vagy más. Az egész és a részletek öntörvényű. Önmagukat igazoló, magyarázó arányai. A palota déli szárnyán túl az utcák és a házak ugyanolyan szövevények úszik az első dombok lábáig, mint két oldalt az öblök felé. Azután az emelkedőkön a teraszos kertek lépcsői következnek, majd rajtuk túl az egyre magasodó dombok, amelyek most nánúr idején sárgák az elszáradt fűtől. Látom a kecskék által megrágott cserjések folgyait, amelyek az első esők után majd újra kivirulnak. Felbukkan egy-két magányos fa. Ezek makacs előörsei, vagy utóvédjei a sűrű tömött erdőnek, amely gyökereinek hálójába fogva a talajt mindig képes annyi nedvességet megőrizni, hogy dacolhasson a forró évszak sorvasztó szárasságával. Erdő. Erdő, végtelen és örök erdő. A mind magasabb, szelídévő, de mind méltóság teljesebb hegyhátakon. És mögöttük az egész koronája. Az égnek törő, kopár, hegyes szikla csúcsok fensége. Csak nézned kell. Tekinteteddel eljutnod a házaktól a csúcsokig. Elidőznöd a részleteken, amelyeket harminc évvel ezelőtt is ugyanolyannak láttál, mint most. És a szívedbe békesség költözik. És jobb, ha élvezed, és elfogadod ezt a csodát, mintha a megfejtésén töprengsz. Ez a birodalmad, amit látsz. Vagy fordítva. A látható fogadott betéged észrevétlenül és ellenállhatatlanul az elmúlt fél ember öltő alatt, és tett a részévé, a éve. Akár így, akár úgy történt. Fogadd el és örülj, hogy így van. Mert csak ez szabadíthat meg attól a szenvedéstől, amely az elmúlt napokban maga alá gyűrt. Vigasztadó szertartás rendemben, a házaktól a csúcsokig, éppen az erdős hegyhátaknál tartottam, amikor Laskili feje felbukkant a lapos tetőre vezető lépcsőn. Beszéltem az úrnővel, Szólaltam meg, amikor meghajolt előttem. Nem kellett rávennem. Ő kezdte azzal, hogy el akar innen menni. Láskili vonásain megkönnyebbülés áradt szét. Elmondtam neki, amit tőled megtudtam arról a palutáról, Bitámiban. Beleegyezett. Minél hamarabb indulni szeretne, és senkit sem akar magával vinni. Jelentez valami nehézséget, innak, A személyzet? A fejét rázta. Laginnak semmi sem jelent nehézséget. Éppen azért van ő vitámiban, mert olyan, amilyen. Minden a réz vagy az ezüst karikák számától függ, Isten Uram. Abban pedig igazán nem szűkölködünk. Legfeljebb tárkumi morog majd, mert a kincstárnokok betegsége, hogy a sajátjuknak érzik a palota vagyonát. Persze az a jó kincstárnok, aki ilyen. De én beszélek vele, nem fog hozzád ruhanni, hogy panaszkodjon. Köszönöm, Láskili. És a tanács? Minden ható vagy, isteni uram. Döntéseid, még azok is, amelyeket nem értenek, szentek. Bízd rám a tanácsot. Egyáltalán sóhajtottam. Szeretném ezt az egészet rád bízni. Mikor indulhat a jó? Töprengve vakarta meg hosszú orrát. Ez nem a hajó sokon múlik. Illő szép ajándékokat kell összeválogatni a királyi családnak, akik Vitámi palotájában laknak. Ez időbe telik. És nem ártana egy hosszabb levelet írni Láginnak, hogy a részleteket illetően mihez tartsa magát. Mert az az első elég rövid volt, igaz? tálilnak sietnie kellett. Azután, ha az úrnő nem is akar senkit magával vinni, nem érkezhet meg egy szálköntösben Vitámiba. A látszatát is kerülni kell annak, hogy... Hogy... Habozott, azután kimondta. Hogy az úrnő száműzött. Ez már Ávána érdeke. Hogy minél kevesebb szóbeszéd legyen Vitámiban és a többi városban. Így is lesz. Különösen később, amikor... Ezt már végképp nem merte kimondani, de értettem. Amikor a gyerek megszületik hát az úrnő ruháit, holmiait is össze kell csomagolni. Az úrnő az indulásig nem akarja elhagyni a gyógyításházát, jutott az eszembe, hogy még ezt is el kell mondanom láskili Megvonta a vállát. Ez lassítja a csomagolás, de még mindig jobb, ha ott van. Elhallgatott, gondolkodott. Még két kérésem van, Isten Uram. Hallgatlak. Gamatu jelölje ki azt a tanítványát, akit a legalkalmasabbnak tart, hogy elkísérje az úrnőt a megfelelő gyógyszerekkel. És maradjon is vele egy darabig. Góró idején majd valamelyik hajó hazahozza. Emlékszem rá, bár régen volt, Vitamiban is jók Habamu templomának orvosai. De nem árt, ha az első időben lesz az úrnő mellett valaki, aki közülünk való. Igazad van. És a másik kérésed? Még sötétben, hajnal előtt induljanak. Majd azt mondjuk azért, hogy minél rövidebb ideig szenvedjenek nán forróságától. És ez részben igaz is lesz. De én arra is gondolok, hogy a város népe szereti az úrnőt. Megmagyarázni most, hogy miért megy el, nincs időnk, meg veszélyes is, mert téged is szeretnek isteni, uram. Nem akarom, hogy emberek százai borítsák el az utcákat a kikötőig, akik siratják vagy átkozzák, és katonákat sem, akik a tömeget visszatartják. Így legyen. Ahogy mondtam, mindent rád bízokláskili. A fájdalom orvul váratlanul tört rám, görcsbe rántott. A csak egy kicsikét is tanácstalan, ha nem ilyen gyilkosan pontos, minden részlettel számoló. Nem éreztem volna úgy, hogy nem is egy, hanem két életről döntöttünk nyugodt, szemvtelen mondatokkal. Le kell rohanni a lépcsőkön, át a folyosón, vissza a gyógyítás házának abba a szobájába, ahol Enitet hagytam. Átkarolni és azt mondani, nem történt semmi de tudtam, hogy ez lehetetlen. Rosszul érzed magad, Isteni Uram? kérdezte aggódválás Kili. A bárkán csúcsait kell nézni. Az égnek törő sziklák hamis, de héhető örökké valóságát. Adjatok nyugalmat. Adjatok megbékélést. Fohászkodtam a kövekhez. Segítsetek túlélni. Elviselni az elviselhetetlent. Nem. Ne aggódj. És tégy úgy, ahogy a legjobbnak tartod. Négy nap múlva, hajnal előtt, ahogyan Alláskili ajánlotta, elindult a hajó. Ezt maga jelentette nekem késő délelőtt, a harmadik kettős óra vége felé, amikor a városra már rátelepedett Nanúr, a gonosz gyilkos forrósága. Nem történt semmi rend kívüli, Isteni Uram. Az úrnő hallgatott, és parancsomra néma volt mindenki, aki a kikötőbe kísérte. Hogy ne zavarjuk meg a város nyugalmát.